Ma'asyiral muslimin wal wa muslimat para pendengar radio Ibnu Al-Qayyim FM dan yang mendengarkannya melalui streaming semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian dan melindungi kita dari berbagai hal-hal yang memudaratkan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Walhamdulillah pada sore hari ini hari Senin kita berada di hari yang ke-18 dari bulan Ramadan Tahun 1441 Hijriah Yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei Tahun 2020 Allah Jalla wa'ala Memudahkan kita untuk kembali Berjumpa dalam kajian Melalui radio dan streaming ini Melanjutkan pembahasan Mendulang faedah dari kitab Uddatus Sabirin Wadakhiratus Syakirin Karya Al-Allama Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakar Ibn Ayyub yang dikenali dengan sebutan Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi taala alaihi dan pada pertemuan kita di sore hari ini setelah kita menyelesaikan bab yang ke-16 yang menyebutkan Dalil-dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya kesabaran dan keutamaan seorang bersabar maka kita memasuki bab yang ke-17 berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fil al-athar al-waridah Ani sahabati wa man ba'dahum fi fadilatis sabr. Athar-athar. Riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat dan setelah mereka. Yang menjelaskan tentang keutamaan bersabar. Berkata Imam Ahmad wa rahimahullahu ta'ala telah memberitakan kepada kami waki' dari Malik bin Migwal dari Abu Saffar rahimahullah ta'ala bahwa beliau berkata maridah Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu fa'aduhu bahawa satu ketika Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu anhu dalam keadaan sakit maka mereka pun datang kepada Abu Bakar untuk menjenguknya lalu mereka mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ala nad'u lak tabib maukah kami memanggilkan untukmu dokter yakni untuk menyembuhkan kamu Kata Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu, "Kadra'an it Tabib, doktor telah melihat aku. Kalu fa'iyu syain, kalalak. Lalu mereka bertanya, lalu apa kata doktor kepadamu? Kata Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu an, "Inni fa'aalun lima yurid, Inni fa'aalun lima urid. Bahawa doktor itu mengatakan sesungguhnya Aku melakukan apa saja yang aku inginkan. Ternyata yang dimaksud doktor oleh Imam Muhammad rahimahullah Taala adalah Allah azza wa jalla, bahwa Allah tabaraka wa taala telah melihat apa yang dialami oleh Abu Bakar as Siddiq radhiyallahu anhu sebab Allah Jalla wa'ala maha mengetahui dan maha melihat apapun yang diperbuat oleh para hamba dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim fa'alun lima yurid Allah Jalla wa'ala melakukan apa saja yang dikehendakinya Maka yang dimaksud oleh Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taalaanhu bahwa sakit yang beliau rasakan ini merupakan kehendak Allah jalla waala Allah yang telah menakdirkannya dan beliau menyembuhkan bahwa Allah subhanahu wa taala at tabib sebab Allah tabaraka wa taala yang menyembuhkan Hamba-hambanya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Taala ketika menyebutkan tentang ucapan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Wajda maridtu, fahu ayshfin. Dan apabila aku dalam keadaan sakit, maka dialah Allah سبحانه و تعالى yang memberi kesembuhan kepadaku. Dan di dalam hadis Nabi saw. Ketika beliau mendoakan Seorang yang dalam keadaan sakit maka beliau mengatakan innaka antasyafila shifa'a illa shifa'uk engkau ya Allah yang memberi kesembuhan tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ridha dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala Allah mengetahui apa yang beliau alami beliau dalam keadaan sakit maka beliau Berserah diri kepada Allah. Allah Azza wa berkehendak. Apa saja kepada hamba-hambanya. Maka kewajiban kita adalah bersabar. Dalam menghadapi cobaan tersebut. al Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan. Ini dalam kitabnya Az-Zuhud. Demikian pula Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya. Lalu berkata pula Imam Ahmad Rahimahullah dalam kitab al Zuhud. Telah memberitakan kepada kami Abu Mu'awiyah Muhammad Nukhazim Abdarir. Dari Al-Amash. Dari Mujahid. Mujahid bin Jabr Radiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Beliau mengatakan qala Umar ibn Al-Khattab Berkata Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu "Wajadna khayra 'ayshina bis-sabr" Kami mendapati Bahawa yang terbaik dalam kehidupan kami adalah dengan bersabar Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an kami mendapati bahawa yang terbaik dalam kehidupan kami adalah dengan bersabar. Dalam riwayat yang lain Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu juga mengatakan afdhalu 'aisyin adraqnahu bis-sabr. Walau anna sadra kana min ar-rijali kana kariman bahwa sebaik-baik dalam kehidupan ini yang kami dapati adalah dengan bersabar kalau seandainya kesabaran itu termasuk dari golongan kaum lelaki niscaya sabar itu menjadi orang yang memiliki kemuliaan seorang yang mulia kalau seandainya sabar itu adalah orang seorang lelaki niscaya dia menjadi seorang yang mulia demikianlah Umar bin Al Khattab radhiyallahu taala anhu menyifati sifat kesabaran itu yang memiliki keutamaan yang sangat besar sehingga beliau mengatakan bahawa yang paling utama dalam kehidupan ini adalah dengan bersabar sabar Dan berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, 'Ala inna sabr min al-Iman, bimanzilat al-ras min al-jasad, faida qut' al-rasu bar al-jasad. Ketahuilah sesungguhnya sabar itu kedudukannya dari iman itu seperti kepala dari jasmani dari tubuh. Maka sabar itu seperti kepalanya, iman itu jasadnya. Maka apabila kepala itu diputus, maka jasad itu pasti akan binasa. Maka demikian pula ketika seseorang tidak memiliki kesabaran. Maka hal itu dapat menyebabkan lemahnya iman. Bahkan hilangnya keimanan itu. Lalu kemudian alimam uh, al Ali bin Abi Talib r.a. Ta mengangkat suaranya. Sambil beliau mengatakan, Alainahu la iman liman la sabra lehu. Ketahuilah, Sesungguhnya tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Tidak ada iman bagi seorang yang tidak memiliki kesabaran. Menunjukkan, Begitu berperannya sabar di dalam meningkatkan keimanan. Dalam mengukuhkan iman dalam diri seorang hamba. Dan beliau juga diruatkan, Bahawa beliau mengatakan, As-sabru matiyatun la, ta la takbu sabar itu adalah merupakan kendaraan yang tidak akan pernah rusak tidak akan pernah usang akan selalu bermanfaat akan selalu memberi kebaikan bagi orang yang memiliki sifat itu dan berkata Al-Hasan ibnu Abi Al-Hasan Al-Basri Rahimahullah Asabru As kanzun min kunuzil khair. La yu'tihillahu illa li'abdin karimin indahu. Sabar itu. Merupakan gudang dari gudang-gudang kebaikan. Simpanan dari simpanan-simpanan kebaikan. Allah Jalla wa'ala tidak akan memberikan sifat sabar itu. Kecuali kepada seorang hamba yang mulia di sisinya maka sabar membawa kepada kemuliaan sabar membawa kepada kebaikan dan berkata pula Umar Ibn Abdul Aziz Rahimahullah Ta'ala ma an'amallahu ala abdin ni'matan fantazahaha minhu fa'adahu makanah sabru إِلَّا كَانَ مَا عَوَّضَهُ خَيْرًا مِمَّنْ تَزَعَهُ مِنْهُ Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada seorang hamba lalu kemudian Allah mencabut kenikmatan itu darinya lalu kemudian Allah menggantikan kenikmatan yang diraihnya lalu digantikan dengan sabar setelah Allah mencabut nikmat itu Allah Azza wajal menggantikan posisi kenikmatan itu dengan sabar melainkan pengganti kenikmatan itu lebih baik daripada apa yang dicabutnya jadi yani, bersabar setelah hilangnya nikmat itu jauh lebih baik karena pahala bersabar itu lebih besar lebih utama lebih afdal tidak terhitung innama yuwafas-sabiruna ajruhum bighairi hisab disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar itu tanpa perhitungan benar apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz Rahmatullahi taala alaihi bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba satu kenikmatan lalu kemudian nikmat ini dicabut Allah jalla wa ala mengambil kembali nikmat itu namun Allah menggantinya dengan sifat sabar kepada hamba tersebut maka penggantinya lebih baik karena itu akan membawa kepada kemuliaan dan ketinggian derajat di sisi Allah subhanahu wa taala dan menjadi penghapus dosa Dan berkata pula Imun bin Mihran rahimahullah Ma nana la ahadun min jasimil khair nabiyyun fa madunahu illa bis sabri Tidaklah seorang hamba itu meraih sesuatu berupa kebaikan yang besar Apakah dia seorang Nabi atau di bawah tingkatan Nabi? Melainkan yang terbaik, kebaikan yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah bisabri. Dengan bersabar, itulah kebaikan yang terbesar yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada seorang hamba. Berkata Sulaiman Ibn Al-Qasim rahimahullahu taala Kullu amalin yu'rafu thawabuhi illa as-sabr. Setiap amalan, kullu amalin yu'rafu thawabuhi illa as-sabr. Setiap amalan diketahui pahalanya kecuali bersabar. Sifat sabar tidak diketahui. Kenapa? Karena balasannya itu tanpa perhitungan. Allah Jalla wa'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bigayri hisabin. Sesungguhnya disempurnakan. Ganjaran pahala untuk orang-orang bersabar itu tanpa perhitungan. Lalu kata beliau rahimahullah. Kalma seperti air yang dalam jumlah yang banyak yang mengalir dengan derasnya. Maka seperti itulah pahala orang yang bersabar. Mengalir. Ya, jadi tidak ditentukan kadarnya. Berapa kubik air yang mengalir. Tidak. Air yang deras, maka dia mengalir begitu saja. Munhamir maka demikian pula, pahala orang yang bersabar. Dengan kesabaran, menyebabkan seorang meraih pahala, yang tidak diketahui jumlahnya begitu banyak, begitu besar, yang Allah subhanahu wa ta'ala, berikan kepada hamba yang senantiasa bersabar itu. وَكَانَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ fi جَيْبِهِ رِقْعَةٍ mengeluarkannya كل وقت فينظر فيها ada sebagian orang-orang yang bijak itu di sakunya dia selalu menyimpan potongan kain yang setiap waktu dia membuka potongan kain tersebut lalu dia melihat tulisannya ternyata isi tulisan yang terdapat pada potongan kain itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala wasbir li hukmi rabbika fa'innaka bi'ayunina bersabarlah engkau di dalam menghadapi hukum dan ketetapan dari Rabbmu karena sesungguhnya engkau dalam pengawasan kami jadi ayat ini dia tulis dalam potongan kain Bersabarlah dalam menghadapi ketetapan Rabbimu. Karena sesungguhnya engkau senantiasa dalam pengawasan kami. Ini dicatat di sehelai kain. Lalu kemudian kain ini dibawa ke mana saja. Sewaktu-waktu dia buka. Sebagai tazkir. Sebagai pengingat dia. Ketika dia lalai maka dia membukanya. Lalu dia membaca ayat Allah SWT tersebut agar dia senantiasa mengingat Allah dan bersabar dalam menghadapi kondisi apapun berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Dan juga diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan "Law kana as-sabr wasyukru ba'irain lam ubali ayyuhuma rakibtu. Kalau lah seandainya sifat sabar dan sifat syukur itu berupa dua ekor unta. Kalau dianggap sabar itu seperti seekor unta. Syukur juga seperti seekor unta. Kata Obramul Khattab, saya tidak peduli yang mana saja yang aku kendarai. Apakah kendaraan sabar atau kendaraan syukur, dua-duanya baik. Kedua-duanya pasti baik. Kedua-duanya pasti akan mendatangkan kebaikan, kenikmatan, dan kemuliaan bagi hamba tersebut di dunia dan di akhirat. Wa kana Muhammad ibn Shubrumah, idha nazala bihi bala'un qala. Demikian pula Muhammad bin Shubrumah. Apabila ada cobaan ujian yang menimpanya. Maka beliau mengatakan Sahabatun Thummatangkasiah bahawa ujian ini hanyalah seperti awan, awan yang berada di atas kita mendung, lalu kemudian tidak lama akan kembali cerah, akan hilang kembali awan itu, dan kondisi kembali menjadi cerah seperti sedia kala, bahwa balak itu tidak akan terus menerus musibah itu tidak akan terus menerus dirasakan oleh hamba namun itu hanyalah seperti awan yang nanti akan cerah kembali kembali kepada semula dalam keadaan cerah dalam keadaan bersih maka seperti itu pula cobaan membersihkan dosa-dosa hamba tersebut dan berkata Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan firman Allah jalla wa ala wa ja'alna minhum a'imatan yahduna biamrina lama sadru dan kami menjadikan dari mereka itu pemimpin-pemimpin yang senantiasa membimbing mengarahkan berdasarkan perintah dan ketetapan kami Ketika mereka itu bersabar. Maka dengan kesabaran. Allah Jalla wa'ala jadikan mereka sebagai. Para pemimpin yang membimbing umat ini kepada kebaikan. Dengan sabar dan dengan taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Sufyan Ibn Iyayna rahimahullah. Lama akadhu biraksil amri ja'alnahum ruusan. Ketika mereka berpegang kepada prinsip perkara ini, prinsip di dalam agama ini yaitu sabar. Dan itu adalah yang paling inti, yang paling utama, maka kami jadikan mereka sebagai para pemimpin. Ketika seorang berpegang teguh dengan pimpinannya amalan saleh, maka engkau akan menjadi pemimpin. Itu yang dimaksud oleh Sufyan Ibn Uyayna Rahimahullah. Dan dikatakan pula kepada Al-Ahnaf bin Qais. Ada yang bertanya kepada beliau, Mal-Hilmu apa yang dimaksud dengan Al-Hilm? Kata beliau, Rahimahullah, an Antasbira ala takrahu kalilan. Iaitu engkau bersabar. Sabar sedikit terhadap Sesuatu yang engkau benci, yang engkau tidak senang. yaitu berupa ujian. Sabar sedikit. Kesabaran di dunia itu sedikit. Akan tetapi hasilnya sangatlah besar. Dan berkata Wahab, yang zahir yang dimaksud Wahab bin Munabbih, Rahmatullahi ta'ala alaih, kata beliau tertulis di dalam kitab Taurat yang menyebutkan qasru syafahinnasbu bahwa hasil daripada kebodohan itu adalah kelelahan keletihan kebodohan kejahilan tidak akan menghasilkan kebaikan wa qasrul hilmir rahah dan hasil daripada al-hilm bersabar Al-hil, tenang, tidak gerasa gerusu, tidak terburu-buru, maka hasilnya adalah al-rohah, engkau menjadi tenang, akan menjadi lapang perasaan. Wa qasru sabri dhafar, Adapun hasil daripada kesabaran itu adalah kemenangan. Siapa yang bersabar? maka dia pasti akan meraih kemenangan dan kesuksesan Lalu kemudian beliau menyebutkan satu kisah yang dialami oleh Urwah bin Zubair Urwah bin Zubair dari al-awam radhiyallahu taala anhumah tabi'i termasuk dari ahli fikihnya Madinah anak dari sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam. Satu ketika Urwah bin Zubair ini datang menghadap kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Dan ketika itu Urwah bin Zubair datang bersama putranya yang bernama Muhammad. Muhammad bin Urwah bin Zubair Wagah namin ahsanin nasi wajahan dan konon Muhammad ini orang yang paling tampan wajahnya paling tampan maka datanglah Umar bin zubair bersama dengan putranya ini untuk menghadap kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dan anaknya ini berpakaian yang corak itu indah gitu pakaiannya. dan dia memiliki gadira jangan ya jadi ada gadira itu ujung rambut ya ya kayak buntut itu ada dua cabang ya menunjukkan bahwa rambutnya ini panjang itu nah sehingga nampak bahwa Muhammad ini begitu tampan. Ya, dengan pakaian yang indah, penampilan yang cantik. Maka Al-Walid ketika melihat anak dari Urwah bin Zubair ini, dia mengatakan, "Hakaza takunu fityan Quraisy fa'anahu." Demikianlah yang semestinya para pemuda Quraisy itu. Dia memujinya tapi dia memaksudkan ain melemparkan ain padanya entah apakah dia maksudkan atau tidak yang jelas dia dengan ucapannya itu dia tidak mendoakan keberkahan untuknya dia hanya sekedar memujinya akhirnya terkena ain maka begitu keluar dari istana Al-Walid bin Abdul Malik anaknya ini pun keluar dalam keadaan ngantuk itu akibat dari pengaruh ain itu ngantuk maka ketika dia ngantuk akhirnya dia terjatuh terjatuh di kandang hewan nah ketika dia masuk ke dalam kandang hewan tersebut maka dia pun diinjak-injak oleh hewan dengan kaki-kakinya sampai kemudian anak beliau ini meninggal rahimahullah alangkah sedihnya Urwah bin anak beliau yang dicintainya meninggal akibat dari awalnya dari Ain sampai kemudian dia terjatuh dan masuk ke dalam kandang hewan dan diinjak-injak oleh hewan ditambah lagi ثم ان الاكله أو اكله وقعت في رج في رجل urwah lalu kemudian ada penyakit ya. jadi beliau sudah kehilangan anaknya dan dalam perjalanan itu beliau pun diberi cobaan oleh Allah Subhanahu penyakit yang menimpa bahagian kaki hurwah penyakit ini disebut uh, al akila penyakit al akila disebut al akila dari kata al akil memakan karena apabila penyakit ini menimpa salah satu bagian tubuh maka dia seperti memakan tubuh itu dia uh, akan merambah ke anggota tubuh yang lain Dia menulari bagian-bagian yang lain Ya mungkin kurang lebih seperti Penyakit diabetes Penyakit diabetes apabila Menimpa Atau pada bagian kaki seorang Ya dikhawatirkan Dia akan Menjalar merambah Ke anggota tubuh yang lain sehingga apabila kondisinya sudah sangat parah biasanya dokter e, menetapkan untuk melakukan amputasi untuk memotong bagian yang telah membusuk tersebut agar kemudian dia tidak menjalar ke bagian tubuh yang lain kurang lebih seperti itulah maka ini dialami oleh Urwah bin Zubair dalam perjalanannya untuk bertemu dengan Al-Walid bin, Al bin Abdul Malik. Maka Al-Walid, beliau pun memanggil para dokter untuk memeriksa penyakit dari urwah ini. Maka setelah mereka, para dokter ini memeriksanya, mereka mengatakan, illan لَمْ تَقْطَعَهَ السَّارَةِ إِلَا بَقِ الْجَسَدِ فَتُهْلِكِ ini kaki yang terkena penyakit ini harus dipotong, harus diamputasi. Jika tidak, maka dia akan menjalar ke bagian tubuh yang lainnya yang dapat menyebabkan dia binasa. Maka pada akhirnya Orwah Nuzuber pun bertekad untuk siap diamputasi. Metode amputasi pada masa lalu Tidak seperti pada zaman sekarang Sebelum diamputasi Ada persiapan-persiapan Seorang yang diamputasi Diberi obat bius Agar kemudian dia Tidak merasakan sakitnya Pada masa itu tidak ada Ya. Akhirnya setelah dia Setuju untuk diamputasi Kakinya Maka mereka pun Membawa gergaji Untuk mengamputasi Kaki dari urwat Dalam keadaan urwat sadar Dalam keadaan sadar Tanpa debius Ketika mulai digergaji Bagian kakinya tersebut Mulai menyentuh Bahagian tulang Dari kaki beliau Maka beliau meletakkan Kepalanya di atas bantal Ya untuk menahan rasa sakitnya itu sampai kemudian beliau pun pingsan rahimahullah beliau pingsan lalu kemudian setelah itu beliau pun sadar dalam keadaan keringat bercucuran di wajah beliau dan beliau terus mengucapkan la ilaha illallah Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar beliau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam operasi tersebut lalu kemudian beliau pun setelah itu memegang kakinya yang sudah terpotong dia memegang dengan tangannya ya, jadi setelah dipotong itu dia di apa itu dikei ya, dengan menggunakan besi panas untuk mengeringkan luka tersebut agar terus tidak mengeluarkan darah itu dengan cara dikei maka dia pun mengambil memegang kakinya yang sudah terpotong itu dia bolak balik dengan tangannya sambil beliau mengatakan Amal waladi hamalani aleik Innahu la yaalamu an nima ma syaitubihah ilah haram walla ilah maasya walla ilah mala yurdiillah Ketahuilah bahawa sesungguhnya yang menyebabkan aku terpaksa memotong kamu dan sesungguhnya dia mengetahui bahawa aku tidak berjalan dengannya menuju kepada sesuatu yang haram. Aku tidak berjalan dengannya untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Dan aku tidak berjalan dengannya untuk melakukan hal-hal yang tidak dirubai Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dari kisah ini juga menunjukkan bahwa terkadang seorang mengalami ujian yang berat seperti ini. Bukan karena dia melakukan Kemaksiatan dengan salah satu anggota tubuhnya itu. Tapi ujian untuk mengangkat derajat dan kedudukan seorang hamba di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian setelah itu beliau memerintahkan supaya kakinya itu dimandikan. Dan diberi wangi-wangian lalu dikafani dalam sebuah kain, kain kiftiyah. Lalu beliau memerintahkan untuk dibawa ke perkuburan kaum muslimin. Maka tatkala beliau datang ke Madinah. Kembali ke Madinah setelah meninggalkan Istana Al-Walid bin Abdul Malik. Maka beliau pun disambut oleh keluarganya. Disambut oleh para sahabatnya. Mereka mentaziah urwah. Dengan meninggalnya anaknya. Di samping itu beliau juga mendapatkan musibah sakit yang beliau derita. Maka urwah bin Zubair menyampaikan kepada keluarganya. Qad lakina min safarina hadha nasab." Sungguh kami telah mendapati kelelahan dalam perjalanan kami itu. Itu saja yang beliau katakan. Tak ada tambahan lain. Ya. Tidak ada kata-kata yang lain. Beliau tidak mengatakan, Gimana anakku begini, begitu. Ini kakiku seperti ini, seperti itu. Dengan menampakkan keluhan. Tidak sama sekali. Beliau hanya mengatakan, Qadlaqina min safarina hadha nasabah bahawa sungguh kami telah menemui kelelahan dalam perjalanan safar kami ini. Lalu pada saat hendak memasuki Madinah, maka beliau pun mengatakan la adkhulul Madinah, saya tidak akan memasuki Madinah. Innama ana baina syamit binakbau hasidin lin'mah. Karena kalau saya masuk ke Madinah, mungkin saya bertemu dengan orang-orang yang orang tersebut ada kalanya orang yang senang apabila aku mendapatkan musibah atau yang hasad ketika aku mendapatkan kenikmatan akhirnya beliau tidak memasuki kota Madinah, beliau menuju ke rumahnya atau ke istananya di wilayah Al-Aqiq di dekat Dhul Hudayfa dan beliau tinggal menetap di sana ketika beliau memasuki rumahnya maka datanglah Isa bin Talhah lalu Isa bin Talhah Menghiburnya, mentakziahnya, dan mengatakan kepadanya, lah abalishanik, ya. tidak ada bapa bagi orang yang membencimu. Maksudnya, sudah jangan, jangan pedulikan mereka orang-orang membencimu itu. Aynahadil musibah al-latino azzika anha, perlihatkan kepada kami musibah yang kami akan menghibur, mentakziah kamu dengan musibah itu. Fakashafalahu an rubati. Maka Urwah bin Zubair pun mengangkat lututnya memperlihatkan bekas potongan amputasi dari kaki beliau itu. Maka melihat itu kata Isa bin Talhah rahimahullah. Ama wallah ma kunna nu'iddu kali sirak. Ketahuilah demi Allah kami tidak mempersiapkan engkau untuk jadi pegulat. Kami tidak mempersiapkan pula engkau untuk menjadi Pelari. Artinya jangan kamu terlalu bersedih dengan apa yang menimpamu. Kamu kan bukan seorang yang akan menjadi pegulat, tangguh. Atau menjadi seorang pelari. Tidak. <kodabqallahuakhtarak> Alhamdulillah Allah SWT masih menyisakan untukmu mayoritas jasmanimu itu. Akleka, akalmu masih ada. Wa lisanaka lisanmu juga masih ada sehingga engkau masih bisa berzikir. Wa sam'aka wa pendengaranmu juga masih ada, penglihatanmu juga masih ada. Wa yadaika, kedua tanganmu juga masih ada, wa ihdarijlak dan salah satu kakimu juga masih ada. Maka alhamdulillah. Apa kata Urwah bin Zubair? Kata beliau ya Isa ma azza ni ahadun bimitsli ma az-zaitani tidak seorang pun yang mentakziah aku dengan ucapan-ucapan seperti takziahmu kepadaku. Artinya itu menghibur. Walhamdulillah cuma satu yang diambil, Tidak dua-duanya Masih ada yang lain walhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala masih terlalu banyak. Dan disebutkan pula dalam riwayat bahwa ketika mereka hendak memulai mengamputasi kaki dari Urwah bin Zubair Maka mereka mengatakan, Lausakoinak Shay'an Kaila ta Shaorbil Wajah. Maukah kami berikan padamu untuk meminum sesuatu agar kamu tidak merasakan sakit. Ini yani, mungkin mereka hendak memberikan kepada Umar bin Zubair minuman yang menyebabkan beliau tidak sadar, gitu. yaitu khomer. Minum khomer saja sehingga engkau dalam keadaan mabuk tidak tidak mengingat dan tidak merasakan apa yang sedang kamu alami. Kata Uroh bin Zubair, Inna mabtalan liyara sabri, Afau gariz amrhu. Kata Uroh, radiallahu taala, Anhu, Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala menguji aku untuk melihat kesabaranku. Bagaimana mungkin aku akan menyelisihi perintah Allah? Ya. Ini adalah ujian dari Allah agar Allah subhanahu wa taala melihat apakah aku bersabar. Bagaimana mungkin aku akan minum khamer? Yang menyebabkan dia mabuk. Yang menyebabkan dia tidak sadarkan diri. Maka beliau tidak ingin melakukannya. Beliau memilih untuk merasakan sakit yang luar biasa itu. Sampai menyebabkan beliau pingsan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam uh, riwayat. Lalu kemudian anak dari Urwah. Yaitu Hisham. Hisham bin Urwah. Anak dari Urwah bin Zubair. Beliau ditanya. Bagaimana ayahmu menyucikan kaki yang terpotong jika berwudu? Apa yang dilakukan ayahmu terhadap kakinya yang telah terpotong itu apabila beliau berwudu? Kata Hisham bin Urwah rahimahullah, "Kana yamsahu alayh." Beliau mengusap di atasnya. Beliau mengusap di atasnya. Ini tidak membasuhnya karena kaki sudah tidak ada. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kisah kesabaran Urwah bin Zubair. Rahimahullah ta'ala yang patut bagi kita sekalian untuk memetik pelajaran dari kisah ini. Begitu beratnya cobaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Namun hal itu tidaklah mengeluarkan beliau dari sifat as-sabr. Saya kira ini ma'asyarul muslimin rahimahkumullah. Semoga apa yang kita bacakan memberi manfaat kepada kita sekalian dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kesabaran kepada kita dan menambah ilmu dan keimanan kita dan sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh